السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم باحساني رضي الله عنهم ورضوان عنه وعد لهم جنات إن تجري تحتها الأنهار Khalidina fiha abada thalika alfawz alazim baada kumswalia baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia mtume wake rehma na amani zifikie aa tuendelee insha Allah na hadhaka yetu ya usulufiq aa na leo insha Allah tutaanza mada mpya wa ijma kama chimbuko la tatu la la sheria ikiidiopita tukamalizia uh, sunna kama chimbuko la la pili la la, la, la sheria yetu na tukoonyesha vipi sunna hutabikishwa uh, ehhe tukieleza namna ambapo sunna hutabikishwa tukatoa mifano miongoni mwa utabikishaji wa sunna tukasema ni kufafanua Qur'ani sio sunna huja kueleza Kueleza Qur'ani na tukatoa aina za upafanuzi wa sunna kwa kwa Qur'ani ya kwanza ikawa ni tafsilul mujmal ama bayanul mujmal ni kupeana uh, ku, kueleza kile ambacho kwenye Qur'ani kimekuja kwa njia ya mujmal na tuma mujmal ni ni neno ambalo limekusanya mambo mingi ndani yake mfano swala So, kuhusu mawaadhi muswalah. Kuswalah swala imekusanya mambo mingi Kuna swala ngapi? Kuna raka ngapi katika kila swala wakati wa swala kusimamisha swala kwenyewe kupeleka misikitini na kadhalika. Vile vile katika kufafanua Qur'ani tukasema kuna ot... tandihul mushkil kuondoa kile kitu ambacho ni kigumu. kueleza kuhusu hadithi ya uh, Ali bin Hatim kuhusu masuala ya mpaka mtakapo kupambanua, ehhe giza la La usiku na mwangaza wa, wa alfajiri Abul Hajjama akafahamu tafu ni uzi kwa maana ya uzi akaweka mzizi uzimbili chini ya mto wake akawakila huko akichungulia kwenye mto paka kwenda kwa puzi salama akamwambia hakuna kitu mi nimeona baida baada ku, ku kuangalia uzi usiku mzima nala nikiangalia uzi lakini sikuweza kwa maana chochote akam, akam, akamjibu innu salaka idan la arid hakika basim toakoonekana nimpana sana baka imeweza kupokea chini yake giza la usiku na mchana wa alfajira akawa ni mwenye kuondosha pondosha uh, mushkilio ambao unapatikana katika katika Qur'an vile vile tukaeleza uh, katika Qur'an ufafanuzi ni uh, bayan maana nafz alquran kueleza maana ya maneno ya ya Qur'an pale Mwenyezi Mungu alivyosema wa lahu masatu'atun min quwa. Kisomo nini? Anna inal quwa sahiya rame Hakika hapa nguvu ni ni kurusha. Baadaye paleza pia kuhusu masuala ya takhsisul am kama utabishaji wa sunna kuhusisha kile kilichokuja am katika Qur'an na taqyidul mutlaq kufundisha kile ambacho kimekuja bila vikazo vyovyote katika katika Qur'an tukasema pia kuongeza kwa ahkamu Qur'an imekuja aya imekuja kaeleza hukumu tunasema kaja kaongeza hukumu nyingine juu yake mfano wale wale haramishwa kuolewa tunasema akasema haifai kuchanganya baina mwanamke na na familia yake ama amati yake akaongeza vile vile hivi katika vilimo wa katika vyakula akaja akaongeza na kunda wa kufugwa vile vile tukasema kama pia kuna hukumu ambayo asili yake si Qur'ani kabisa bali Mtume Salam akaja akaitoa hukumu ile mfano kama wanadamu watu wa Waislamu kushirikiana katika mambo matatu uh... maji malisho na na moto hii hakuna hiyo ni masala ya uh public uh, public property ama miliki ya umma Kurani haikuja kufafanua na kueleza Masala ya nini? Miliki za za, za umma makaji akaeleza na kufafanua Leo twaanza insha Allah mlango mpya ambao ni ijmaa Na kama kawaida natsema ni muhimu kufasiri nini maana ya ya ijmaa kabla kuanza na tunapofasiri tukasema kwamba ufashiri kwa namna ngapi? Mbili, kuna kutafsiri ya e, ki na na kiistilahi, sio? Eh, na kiistilahi ni kwa istilahi ya ya wanavioni wa usul. Ijma' ni neno linaotokamana na neno la Kiarabu ajma ambao kilugha lugha ijma ndato kamana na neno la kiarabu ijma ambalo lina maana mbili azm wanatifaq kuazimia na kukubaliana hiyo ni istilahi ya ijma kilugha tukitoa mfano wa maana ya kwanza ambayo ni azm ama kuazimia husema Husemwa ajmaa a fulan ala kadha wameazimia fulani juu ya kadha na matumizi yake yametumika katika Qur'ani na sunna matumizi ya ajmaa kwa maana ya azmu imetumika katika Qur'ani na, na sunna katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratul yunus aya moja Fajmau Amrakum basi azimieni mipango yenu hii ni nabi uh, Nuh alipokuwa akiwaambia wale watu wake walio kwao baada ya kualingania kwa muda mrefu wakawa watu hawakubali ehhe sasa ile wakati kutoka yeye akawaambia basi azimieni kile mnachotaka kukifanya nini kukipanga vile vile ikaja katika surat utwah Fajmaokaida kum Azinieni vitimbi vyenu hawa ni wale wachawi waliokusanywa na Firaun waje shenene na nani Nabi Musa wakasema basi azinieni vile vitimbi vyenu ili mumshinde Musa na dudi yake Hiyo ni matumizi ya azm ya ajma kwa ya maana ya azmi katika Qur'ani au matumizi ya ya azma kwa maana ya kwa maana ijma kwa maana ya azma katika sunna ni hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم la siama liman lam yajma siama min al hana sawmu kwa yuli abu hawa azimia saumu yake usiku Sio hiyo ni maana ya ijma kilugha ambapo inaanisha nini Azi, kwazimia ama maana ya pili sasa ni makubaliano eh, kwa umoja watu wakikubaliana kwa umoja husemwa ajma alqaum ala kadha watu wamekubaliana juu ya kadha فهي لمعنى الاجماع و اللغه ان معنى بي لانا يعني عزم واتفاق عزم يعني قزميه واتفاق يعني كباليانا اما واما الاجماع في الاصطلاح للسنيين اما معنى الاجماع في الاصطلاح يا ناني ونظوني وحصوي يتفاق ni makubaliano mlimu sana tufahamu maana uh, ma, ma, ma, yake kiistilahi kwa sababu hii ndio itakao tu tuongoza katika mada hii yetu. Ni makubaliano ni itifaq juu ya hukumu ya jambo ambalo limetokea ambao hakuna dalili katika Qur'ani ama sunna. Eh? Ijma nisilahi ya ya wa usul wasema ni itifaqi ni makubaliano ni makubaliano juu ya hukumu ya jambo ambalo limetokea lakini haipatikani dalili yake katika kitabu ama ama sunna wakakubaliana hiyo ndiyo tafsiri ya nini ya ijmaa eh na wakakubaliana kuwa ijma ya ya maswahaba ni miongoni mwa ijma sawi so ijma ni jumla lakini ijma ya maswahaba wanasema sasa ni makubaliano ya nani hapo ndo ma wasome ama wa maula mawa usuli alfiq Hawakutafautiana juu ya maana ya ijma kwamba ni makubaliano juu ya hukmu ambayo haipatikani katika kitabu wala sunna lakini wakatafautiana ni makubaliano ya kina nani jambo moja ya hapo ya nani wakafikiana kwamba mwanzo makubaliano ya maswahaba pili wakatafautiana baada ya karni ya maswahaba kunao wanaosema ijma huingia pia ijmaul ulumma ijma ya umma sasa ndio kaja tofauti sasa wanao wanaosema kuna ijmaul umma miongoni mao ni imama razi katika kitabu chake al-masul ijmaa ijmaul umma ni dalili wengine wakakana wakasema ijmaul umma si dalili wakasema bali ni ijma ya mujtahidina akiwemo imama Shawkani asema katika kitabu chake ilishaju ijma' bi ya mujtahidina wa umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada kufa kwake eh. juu ya mas'ala wengine wakasema ijma' ni ijmaa ya ahlul bait eh <laughs> ijmaa ya ahlul Beit, masharifu wengine wakasema ni ijmaa ya ahlul madina, watu wa madina juu ya kwamba hizi zote tufahamu tufahamu kwamba hizi zote ni rai miongoni mwa rai za nini za Kiislamu tafauti ya wakati tofautiana wanavioni wa usul jua nini ijma inaokubalika ni ipi hawakutafautiana juu ya ufahamu wa ijimaa lakini ni ijma ipi inayokubalika wengine wakasema ni ijma ya maswahaba pekee yake wengine wakasema la ni ijma ul umma wengine wakasema ni ijma ul madina wengine wakasema eh? eh, ijma ul wengine wakasema ehhe eh ijma ul na katanika Jua kwamba hivi zote tutasema ni rai miongoni mwa rais za Kiislamu lakini zimeweza kutumika hivi leo zimeweza kutumika na wa magharibi wakipitia waislamu wanaojifanya wataka kuleta mageuzi na mabadiliko kwa umma kufasiri tena uislamu na pia hutumika leo na maulama kuhalalisha matendo ya haramu ya viongozi pamoja na nidhamu zao za kikafiri ni marangapi. ngapi twasikia kwamba kunao ijmaa ya maulama kusema kwamba Saudi Arabia ni biladi ya Kiislamu kwamba utawala wa ufalme ni halali kwamba yaruhusiwa kuchukua hifadhi kutoka kwa jeshi la waki Amerika na kufanya alliance kuungana nao Hatusikio hiyo ijimaa ijmaa ya maulama wasema yaruhusiwa ni mara ngapi twasikia leo kwamba kuna ijmaa ya maulama Kuruhusu maslahi ya watu kwamba ndiyo eh Ndiyo kipimo maslahi ya umma ndiyo kipimo ni mara ngapi hizi zote zaonesha vipi fikra ya islamu imeweza kutumika kuhalalisha fikra za kikasiri pia usikia kuna ijmaa ya maulama wa ahlus sunna wakisema kwa bani haramu kumhisabu mtawala eh jambo ambalo liko wazi leo kwamba ukimhisabu mtawala watakusema wewe una akida potofu isiyolingana na akida ya ahlus sunna leo utaona saudi yata yaongozwe na ufalme Tasikia kuna ijma ya maulama eh hayatu kibar alulama eh, baraza la maulama wakubwa wakihalalisha matendo ya serikali hizi eh serikali ambayo imejengwa katika nidhamu yake ya kiuchumi juu ya msingi wa riba serikali ambayo eh ehhe misingi ya kizalendo ukafire ndiyo misingi ya mahusiano yake na nchi za kigeni foreign policy zake ijajihusisha na umoja wa mataifa na kukubali na kushinikiza maazimio yake ambao ni hakikafiri pia vile vile ni memba wa jumui wa nchi za Kiarabu Arab League ambayo imebuniwa kwa misingi ya zalendo, ya kizalendo ya asabia ambayo ni haramu moja kwa moja kisha atuwambie kwamba unao ijmaa makubaliano ya maulama wa al-sunna wal kwamba kitendo hiki ni jais yaruhusiwa na chimbuko letu hawa hizi ijmaa zao ndiyo machimbuko miongoni mwa machimbuko ya nini ya uislamu ni moja katika chimbuko miongoni mwa machimbuko wakiweka ni baada ya quraani sunna ni ijmaa wakisema ni ijmaa gani hizi ijmaa za hawa maulama watu wao kuna ijmaa eh, hakuna kuguni harakati wala kikundi cha kisiasa kitakacho kosoa eh nizamu tawala lakini wakati ule ule wajiwaruhusu kuwepo na vyama vya kushiriki katika nizamu za za ki demokrasia kwa hivyo hili la ijmaa Si swala ambalo lafaa angalio kama ni somo tu au la kinadharia kwani ni swala ambalo la tuathiri matendo yetu ya kila siku ni swala ambalo lafaa pawe umuhimu mkubwa mno Ijma inayokubalika peke yake ni ijmaa ya maswahaba ehhe ijmaa inakubalika peki yake ni ijmaa ya maswahaba kwa sababu kwa sababu al-adillah machimbuko ya sheria ni lazima yasubutu kwetu sisi kwa njia ilokatikiwa lazima iwe ni kat'u thubut wa kat'i dalalah kutuambia sisi kama hapa taruhusia kuchukua kufanya kama ni chimbuko la sheria yetu ni lazima kupatikane dalili ambayo ni kati katika kudhubutu kwake na ni kati katika maana kwa sababu masala ya chimbuko la sheria ni masala miongoni ya usuludin ambao msungamana na itikadi yetu haifai kuchukua dalili yoyote ambayo ni dhanni so ukiangalia izi ijimaa zote wanazozisema ijimaa ulama ijma alumma zote thubutu kwake ni kidhani ima kimaana maana ama ki tubuti. lakini ijimaa ya sahihi pekee yake ni ijma ijma uswahaba maswahaba haimkiniki kwa kukusanyika kwa kusanyika kwao kwa, ehhe kukubaliana juu ya nini ya haramu baada kufa kwa mtume aliye salatu wasalam chochote kikifanya wao katika masala ya ahkam ambao hakilikuwa haki, haki, hakipatikani katika Qur'ani ama katika sunna ni kwa wao ndivyo walivyofahamu au walivofundishwa na nani na mtume kwa hivyo ijimaa ya maswahaba ukiangalia kwa makini ninini? ni nini ni sunna ambayo haikufikia sisi kwa upokezi ijmaa ya maswahaba ni sunna ambao haikutufikia sisi kupitia nini upokezi moja kwa moja kutoka kwa nani kwa mtume kwa sababu wao walichokubaliana walilishwafikiana ni kilewa nilichokifahamu kutoka kwa nani kwa mtume alaihi salatu wasalamu isitoshe maswahaba wamesifiwa na nani Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah sema Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhamu bainahum Muhammad ni mtume wa Mwenye Mungu na walioko pamoja naye ma'ahu na yeye ambone na nani hawa Maswahaba ni wakali juu ya makafiri na wanahurumiana baina yao Bilabila ayyin yin Allah subhanahu wa ta'ala yasema was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladhina tabahu bi ihsan radi Allahu anhum wa radwan waliwatangulia miongoni mwa muhajirina na ansar na waliwafuata wao katika wema Allah subhanahu wa ta'ala anafanya nini yukuradinao hi aya ukiangalia kwa makini wa Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko nao kwa dhati yao ni nani Maswahaba Mwenyezi Mungu Maswahaba Muhajirina na nani na answara Hao wametajwa kwa sifa yao kama nani Manshar na Muhajirina Mwenyezi Mungu akasema yuko na wao na watakao wafuata Tu so, waliosifiwa kizazi ya kusifiwa ni nani hapa Maswahaba kama useme faizi na juma nyinyi ni wazuri eh? Na na watakofuata ninyi so ile sifa nilosifu nimesifu nime, nime nani kidhasisi nimesifu ninyi wawili watakofuata nyinyi kwa uzuri haijulikani lakini yinyi na wajua na nimewasifu ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala gaja nani Maswahaba vile vile kunao hadith zinazosema kwamba pia sana sema ndiyo? Karni bora na kasema swabu zangu ni bora kuliko watu wote isipokuwa nani mitume. So, Hii ni kuonesha kama hawa watu haimkiniki makubaliano yao yakawa ni nini? ehhe ni lazima atakwa mekubaliana juu ya nini ya haki. Vile vile dalili nyingine ya kuthibitisha ijmaa ya maswahaba ni kushu, kushuku ukweli wa maswahaba ikirta shuku ukweli wa maswahaba tutakuwa na shuku nini dini yetu ehhe tukishuku tu si uaminifu na ukweli wa maswahaba tutakuwa tumeshuku nini uslimamu wetu kwa nini kwa sababu Qur'ani kukusanywa kwake na kuifadhiwa kwake sunna kukusanywa kwake na kuifadhiwa kwake kumepitia nani masahaba Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuhusu Quran la yaatihi libathilu min amini yadehi wala min khalfi tanzilun min hakimin khamin hii qur'an haisikii upotofu mbele yake wala nyuma yake aya hii ikatadikishwa na nani allah sadaka hii qur'ani haisikii upotofu la, la yadhi albaslu min beni yadhi wa namin khali upotofu mbele yake ama nyuma yake ni eh, ni, eh tanzil yani u, ehhe Utarejea nusu kwa kwa Allah Subhanahu wa taala na nyingine akasema tutahifadhi uhifadhi Allah Subhanahu wa taala asemaka katika Quran ikasadikishwa sahaba. ka na nani na maswahaba kwa sababu maswahaba ndiyo waliokuja wakafanya nini? Wakaifusanya na kuhifadhi Quran ndipo saa so, tuona uh, Imam ashirazi katika kitabu chake al fi wa Usul fiqh akim akimkot Imam Daud akisema kwamba ijma mbali na ijmaa ya maswahaba haifungi waislamu vile Imam Ahmad akasema yoyote mwenye kudai ijmaa eh? Ahmad ibni Hanbal yoyote mwenye kudai ijma karuna ijmaa ya nani ya maswahaba huyo amedanganya kwa hivyo ijmaa inayokubalika ni ijma ya maswahaba ndio leo tutazungumzia katika halaka hii ijma ya nani ya maswahaba ijma ya maswahaba inaweza kuwa dhanni ama kat'i ba hapo eh Hiki sema, ijmaa ijma ya maswahaba ina ni nadhani ama kati kumbukeni nilivyosema mwanzo kwamba ni lazima iwe ni nini ehhe eh iwe kadi eh. nimeanza kusema kama adila tusharia machimbuko ya sharia ni lazima yatufikia sisi kwa kupitia njia gani kati ya kukatikiwa hapa kujua kuna tofauti baina kushukua ijumaa kama chimbuko na ijimaa yenyewe kukubali kama ijimaa ni chinguko ni lazima itufikie sisi kwa njia gani ya kati lakini ijimaa yenyewe inaweza kwa ni kati au inaweza kwa nidhani nimechanganya hapo eh iko aise ehhe haiiko kama le <ım Laser> numa... bado ya muko pia Ijmaa ya maswahaba ku kwake kama ni chinu la sheria ni lazima patikane kwa njia gani? Tat'i. Lakini ijmaa yenyewe ita kwa ni dhanni ama ita kwa ni tat'i. Ikiwa ni dhanni ikiwa ni dhanni ina maana uhuh <im yal doublebar> ndiyo ikiwa dhani si dalala au si ima si dalala ama si katika kupokezi ama si katika maana ama si kupokezi ikiwa ijimaa imekuja kwa njia ya ya dhanni ina maana uh, uh, Ijimaa ni chimbuko ikiwa imekuja kwa njia ya dhanni ina maana yaweza kupatikana ikhtilaf si so, nisem kama ilivyokuwa kwenye sunna ikiwa ni dhani ina maana kufa kupatikana nini ikhtilafu mfano mzuri ni nini swala ya Tarabe ehhe mipokiwa kama uh, Saidna Umar akaswali na maswahaba Raka ishirini na witri lakini kuna wengine wakaiposea katika nini isnadi za kuweza kuyajuzu hapo kwa kama ni masala ya dhanni ya ijmaa kukatokea nini ikhtilafu ya rai kumbukeni ijmaa michimbuko la sharia kukubalika kwake kama michimbuko imetufikia sisi kwa njia gani katii lakini ijmaa yenyewe ima katika upokezi kutufikia sisi kwa sababu ijmaa imekusanywa katika vitabu va, va, va hadith na silsila yake uweze kupata ijmaa katika kitabu cha katika Bukhari ijmaa uswahaba wewe zakoaipata na silsila yake uweze wakapata ijmaa katika vitabu pa tareekh uweze kupata ijmaa na silsila yake uweze kupata ijmaa katika vitabu pa fiqh kama katika al -um, kitabu cha Da Shafi uweze kupata katika vitabu cha tareekh kama tafsira ibn Kathir utaona imeeleza Uh, ijumaa pamoja na nini na silsila yake upokezi wake so ijmaa inaweza kuwa ni kat'i ama ni dhanni ikiwa ni kat'i hakuna ikhtilafu juu yake ikiwa ni dhanni yamkinika ya kupatikana nini ndani yake ikhtilaf na ijmaa ziko aina mbili bali kwa na kwamba ni kat'i na dhanni pia ziko aina mbili inaweza kuwa ni kauli au huitwa pia a uh, ama kwa hiyo yote ni mwa, ni moja au kunao uh, sukuti sukuthi ziko ima ni kauli ama sukuti kauli ni kile kilichosemwa ama kilichofanywa na maswahaba sukuti ni kile ki, alichosema mmoja miongoni wa maswahaba katika mas, katika mas ya hukumu na wengine wakanyamazia isipokuwa ijma ya ina shuruti zake kwa pamoja mpaka hapo eh <laughs> ijmaa inajio kidogo itakuwa ina uzito lakini uh, si ngumu eh ifahamike ijmaa inokubalika ni ijmaa ya maswahaba kwa sababu ndiyo pekee yake ijmaa ambayo imetufikia sisi kwa njia gani kwa nini kwa sababu ni masuala ya aadilia ya kuchukua view chombo yaani ni machibuka sheria ni lazima tufikie sisi kwa njia gani kati ya kukatikiwa zile zingine zote ni dhanni eh na tukaeleza hawa ni watu ambao wame, wamesifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala nuka tukasema kwamba kuthubutu kwa ijmaa kama chimbuko la sharia imekuja kwa njia gani ijmaa ya sahaba kwa njia kati lakini ijmaa yenyewe ijmaa sahaba inaweza kuwa ni katri ama sanne naweza kwa ni kauli amaweza kwa ni sukuti eh sababu wana usuli sasa si pekee machibuko ni Qurani sunna ijmaa tumeona na ndiyo Eh ehhe Hah. yake ndo inahusu. Ni Juu ya kwamba tutasema lakini zile zingine pia ni kauli ama ni rai miko ni warais za Kiislamu. Juu ya kwamba warais ni dhaiti na zisa kuu. ehhe eh? Naam. Sawa. Sawa. na ndio ijma yenyewe kudhubutu ni katwe lakini sasa ehhe zake na maana zaidi ya moja au zika izina, izina. Mm. Z, uh, matatis, zegine, katika sana isnadi zikazina matatizo nyingine ni mm. ni katika ingine iko iko sawa iko na sawa ni ajaha anni ndiyo ndiyo hiyo dalili ambayo ndio hukmu sasa hivo wezaku tuko pamoja kama ilvyo sunna vile <tut> moja mpaka hapo ehhe imefahamika ndio sasa tuenda katika mifano ya ya ijma mifano yenyewe ya ya ijma ibn hisham alipokea katika kitabu cha kitabu cha cha sayyid cha ibn ishaq kwamba maansar baada kwa kutus sala eh kutus sala alipokufa uh, ma ansaru katimia thaqifa banu saida ehhe wakaja kujulishwa maswa, ma, ma, maswahaba wote waleokuwa katika mazishi pale kwamba uh, manswara ashakusanykana katika takifa banu Saida akatoka Abubakar Umar wakakimbia kwenda na waamini hili umma tunasemwa muamini katika umma ni Abu Ubaida bin al-Jarrah uh, Abu Bakar uh, Umar na Abu Ubeida pamoja na muhajiri na wengine wakatoka kwenda wapi? Sakifa banu Saida walipofika pale wakaona Mansari wako tayari kumtawazanani tajibu ni kama nani kama khalifa Toghma so, arasema nikaanatayarisha katika akili yangu mazungumzo ya kuazungumzia eh na nikawa nimejawa na nini na hasira eh Saidna Abubakar akaamzuia kwa na subra ya Umar acha mimi nizungumze akasema wallahi sikutaka kuzungumza kabla ya nani ya Abubakar Abubakar akazungumza na kwaeleza manasara hiyo ya kadhia ya nini ya, ya uongozi Sema umar wallahi hakuna neno ambao dimenifikiria nitaka kulisema isipokuwa Abubakar amelizungumza kwa Abu ufasaha na uzuri zaidi Abubakar katika mazungumzo yake akasema eje mkusanyiko wa manasara nyinyi ndio mlinusulini msivunje dini halijakubalika bado wala si kwa sasa hivi miongoni mwenu afanye nini aongoze Waarabu macho ya waarabu yako wapi maka na makureishi kwa hivyo nanyosha mikono hani hivi ya umar na abu beida fanya nini ni bai kwa kwa mmoja kati ya hawa mara kasema wallahi afadhali nife mimi pasi na kwa nimeasi afadhali niuliwe basi na kwa mimi ni asi kuliko kuwa ni kiongozi ndani yake inaongoza nane? Abu Bakar haywezekani akamwambia wewe Abu Bakar kumbuka wewe ndiyo mtu walefanya nini alikuamrisha uongoze swala wewe ni Khalifa wao mtume katika Swala. Hakuna anayeweza kuongoza watu kwa ubora zaidi kuliko nani kuliko wewe. Ukatokea tena mvutano sasa pale Mansara kaza, "Hakuna, basi tutafuteni wawili, moja kwenu, moja mmoja kwetu." Umar alipoona kuja nimeanza akamwambia Abubakar, "Lete mkono wako." Bakar kacho mkono na kacho mimi nimekupatia baya ehhe Na Abu Baida ibn al-Jarrah pia Baya akasema wewe ndiyo umekamilika katika dini yako. Wewe ndiyo mmoja kati ya wawili waliokuwa katika pango. katika pango. Hakuna anaweza kuongoza umma huu zaidi kuliko. So maswahaba wote wengine wakampatia nani? Wakampatia Abubakar bai'a <laughs> haya mambo yote ya kijiri history ni baada habari eh? hii story ni baada habari baada hapo walipombatia bai'a Abu Bakar msikitini saqifa banu Saida wakaenda asubuhi alfajiri Abu Bakar akainuka akatoa kutuba akisema akizungumza aki na, na manabatwa haba akasema Enyi watu hakitembeni chagua wa mimi niwe ni msimamizi wa mambo yenu Ikiwa nitafanya sawa nisaidieni ikiwa nitakosa basi muninyoshe akasema haki ni amana na urongo ni khiana mnyonge wenu ni mwenye nguvu kwangu mpaka nitakaburegeshea haki yake na mwenye nguvu wenu ni mnyonge kwangu mpaka atakapotoa haki ya nani ya Allah Subhanahu wa taala nitueni na mtu Allah Subhanahu wa taala na mti Allah Subhanahu wa taala na mtume wake hakuna taa juu yangu amkeni tuswali angalia maneno ya kiongozi hayo eh yeah? viongozi wa leo watakusema maneno yao watasema na ni wale warongo aota zaidi ya haya lakini ni hawa walizungumza na wakabakia na misimamo na misimamo nasema ndakuli hali hii ni story baada ya habari mazingatio hapa ni kwamba kuna hukmu imepita kuna hukmu imepita ambayo haikuwepo wakati wa nane wana kwenye Qur'an nayo ni nini kukimbilia kuchagua nane kiongozi sasa kuna ijmaa kukimbia kuchagua kiongozi na wakakimbilia hili kulifadhilisha zaidi hata kuliko nini mazishi ya mtume wakati walifahamu kwamba maiti ni afanye nini aharakisho fanya nini Kuzikwa juu ya hayo wakaacha kumzika mtume wakakimbia utafuta kutafuta nani kiongozi mpaka alipata kiongozi ndio wakaja wakaendelea na nini masishi ya ambayo wapata hapa ni ijmaa maswahaba walifanya wakukubaliana wali kwao ehhe jambo ambao waliwakafadhilisha hata kuliko nini kila ambacho sachjulikana So ukiona ukiona kama kuna jambo limefadhilishwa na maswahaba kuliko chengine kinachojulikana basi hapo ujue kuna hukumu ambao ni nini hiyo ehhe ni ijmaa makubaliano So, ni dalili hapo tutapata kwa ni dalili ambayo shibuko lake ni nini ijma wa ama mfano mwingine wa Ijmaa Umar ibn al-Khattab al kisu akaka katika hali yake mahututi waislamu wakamfuata kumuomba ku awashagulie nani awapendelee Awapendekezee atakayakuwa khalifa baada yake yeye kwa sababu ilikuwa ni jeraha ni kubwa na hakuna matumaini ya nini ya kupoa akakataa na umara akakataa akasema ni waliponusita si kufanya nini Silazimiki kuwacha kuapendekezea kwa sababu nikipendekeza alipendekeza bora kuliko mi amboni Abu Bakar, na nisipopendekeza ali hakupendekeza amboni bora kuliko akimaanisha nani mtume. So sija mwa mwezi mkanilazimisha, mimi sitaki. Wakaenda wakarudi tena, wakaambia bado bwana tuomba utusaidie. Eh? Akasema mimi niachukulie nani? Ingekuwa Ubeda ibn al-Jarrah, yule aliyokuwa naye katika nini? Sakifa bint Saida. Angekuwa hai, basi ninge liwapendekezea nani? Yeye. Ningeulizwa na Mola wangu, kwa nini mwapendekezea Abu Ubeda nikimwambia nini? Ni msikia mtume wako akisema amini hadhihi al-umma Abu Ubaida bin al -Jara. muaminifu katika huumma ni Abu Ubaida ukiponipendekezea mtu ambao mtume wako mwenyewe amesema ni nani ni muaminifu lausali maula wa Abu Dhesa hai nigelewa pendekezea yeye Ningeleulizwa na Mola wangu kwa nini umependekezi umewapendekezea Salim maula Abu hudefa ningesema bimsikia mtume wako akisema mapenzi ya Salim kwa Allah ni makubwa mno hii sioni mtume mimi mmoja akasema pendeke tupendekezee mwanao Abdullah ibn Omar Al-Ma'ruf ibn Omar akasema Allah akurudi wallahi hukutaka kheri yoyote kwa maneno hayo wewe. Mwenye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh? Mola kurudi we huku, hukutaraji kheri yoyote kwa mwenye Mungu maneno hayo. Je, ni hapa mtu aliyoshindwa kumwacha mkewe? Ilikuwa <laughs> kwa alikuwa na tofauti baina Omar na mtoto wake, so akaona ni mtu dhaifu, hawezi pendekezea Akaenda kusema, hakuna hamu yoyote kwa familia ya al-Khatab juu ya mambo yenu sikupendelea mimi kuwa khalifa ili niifanye kwa ni jambo la nani la familia yangu ikiwa huu utawala wangu ulikuwa unaheri basi atoshileza yoheri mpaka kwa nani kwa familia yangu ikiwa utawala wangu haukua ni waheri basi ya tosha ibaki kwa nani kwangu mimi peke yangu asema ikiwa nitaweza kuokoa nafsi yangu mimi ni break even yani kwa jila utawala huu nisipate sawabu wala nisipate madhambi nitoke suluhiin suluhi kwa huu utawala wallahi ni bora kwangu kuliko jambo lingine lolote na nitosheleza mimi hilo lakini kunao watu ambao ni sita miongoni mwenu waliobashiriwa nini? Pepo na Mtume Alihi salatu wasallam. Chagua kwa Wakusanya ni hao, mchague mmoja kati kati yao. Akiwemo Muali ibn Talib, Uthmani ibn Affan, Saadi ibn Abi Wakas, Abdirahmani ibn Auf, Azubair ibn al na Talha ibn Ubaydullah akasema kwa kusanyeni hawa watu sita baada kufa kwangu wachaguane baina yao nani khalifa kisha mwekeni Abdallah ibn Omar yule mtoto wangu mlio kwa mkimtaja awe ni mwenye kusikiza ili na kupatanisha akimwenda kidogo na makosa nini hawashauri lakini mbali na rai asiwe na amri yoyote juu ya nini ya ja utawala abakie ni mtu nini huyo rai piki yake kisha akasema Suheib aongoze swala kwa muda wa siku tatu akamchagua abu Talha al-Ansari kuhifadhi mkutanyiko ule wa 8 watu sita akambe wewe na kuchagua uhifadhi mkusanyiko huu kisha wewe ni ansari nyinyi muli li hami uislamu uhamini uh, uh, tena uislamu wa jona watu hamsini mukai nao hawa Musitoke ama zisipite siku tatu mpaka wafanye nini washachaguana kisha akambe almiqdad ibn al-aswad eh aliko ni sahaba ambaye kidogo anajidikana katika masuala ya kivita ana nguvu wewe kapane sasa chonjo ka chonjo zisipite siku siku siku siku tatu kabla hawajafanya nini hawa au kiongozi zikipita siku tatu hawajachaguana eh hapo ndo kuna umuhimu zikipita siku tatu hawajachaguana ikiwa watu watano wamekubaliana juu ya mmoja mmoja akapinga kata kichwa cha huyo mmoja Ikiwa watu wanne wamekubaliana juu ya mtu juu ya mtu mmoja wawili wakapinga kata vichwa vya wa watu wawili Ikiwa watu watatu wamekubaliana juu ya huku watatu kuwadia huku kutakuwa sasa sasa hapo mleteni nani Abdulla ibn Omar ehhe ehhe hawashauri ikiwa Abdullah bin Umar bado baada mashauria yake rai yake hakujatokea ya mwangaza wowote kimbilia kundi la nane aliyomw ndani yake Abdulrahman bin Auf ukatepichwa wale ubakia ile kundi ambapo Abdulrahman bin Auf yuko wangalia amekubaliana na nani wale wengine wakate vichwa vyao alpokufa uh, omar ikafanyika kama alipo alipowashauri maswahaba wakakusanyana katika mahali maalum na kutoka pale sasa Abdurrahman ibn Auf akawambia sisiote ni wagombezi ni haimkiniki kwamba sasa tatakuwa nani makalifa Nalikuta tayari ufanya nini? Kujiondoa Eh? Apendekeze mwingine. Jamaa kimya. Kanisha kama watu wa, uh, masuala hakuna makosa mtu kutaka. Akasema basi mimi najiondoa. Uthman akasema mimi nataka. Uthman akasema mimi sijiondoi nataka. Kwani nimemmsikia Mustafa Salam akisema Amini fil ard, Amini fis samaa. Msimamizi katika ardhi ni mtumezi wapi mbinguni. Walikiniweza kusema na sisi ni info, info. Sitataka <laughs> pia sisi. Isoko hali akanyamaza. Abdulrahman ibn Awkan baadaye ujasema akasema niahidi kitu kimoja. Hapa kwamba utakuwa ni mwadilifu. Amamu Abdurahmani ibn Aw hapa kama utakuwa mwadilifu wewe, hutopendelea yoyote, si kabila lako, si mtu yoyote mwingine. Utafanya haki na umchague yule mtu, yule mtu ambao watu watafanya nini? Watamchagua Ibrahim ibn Auf akachukua akaafa kwamba atakuwa ni mwadilifu na atatekeleza haki na atachagua yule mtu ambao atakayependekezwa na nani? Na umma. Kazi naraka sana mimi nataka sasa kwa nani akasema naye pia yuathaka na kwa ule muda siku tatu Abdulrahman ibn Awf akawa ni mwenye kwenda mbio halali usiku na mchana mpaka alipopata za watu wote wanawake na wanaume akawa kukusanya maswahaba msikitini na kisha akawa ni mwenye kumuita Ali akimwambia kuma ileya ya Ali Ali simama kwangu ali al inoka kumwambia na kupabai'a Uhukumu kwa kitabu na sunna na ijtihadi za Abu Bakar na Umar. Xaidina le akasema la. Wallahi la. Kama wataka unipe bai'a ni hukumu kitabu cha Mwenyezi Mungu na mtume wake na ijtihadi zangu mimi. Akamwachilia mkono akasema um liya ya Uthman. Uthman simama kuchukua ahadi kwamba na kubai'a hukumu utawali watu kwa kitabu na sunna na ijtihadi ya Abubakar na omar akasema nimekubali kuchukua bai'a kwa kitabu na sunna na ijtihadi ya Abubakar na omar na bai'a ikapoi nani? Uthman ndo akawa ni khalifa wa tatu. Nasema tena yote ni mazungumzo baada ya habari. Cha kuzingatiwa ni hukumu iliyowekwa. Ya nini? Kuchaguliwa khalifa kwa muda ya siku ngapi siku tatu ambayo ikaondosha hukumu ika, ika, ikafadhilishwa kuliko nini Kuziko ni kwa ya kwanza ya pili kuuliwa kwa watu waliobashiriwa pepo kuchagua kiongozi mmoja wa umma Ikafadilishwa hapa kuliko kuuliwa kwa nani maswahaba si swahaba yoyote badi ni swahaba aliyefanya nini aliyobashiriwa pepo hapa yonekana ni Ijimaa na uchukujwa kama kama kwa hivyo ijma ni makubaliano ya maswahaba juu ya hukumu ambayo haipo haikuepo katika Qur'ani ama katika sunna lakini hivyo walivyofahamu maswahaba na kutokana nini mafundisho ya Mtume عليه الصلاه والسلام kama hapo insha Allah kwaada inshallah no. baada azan <laughs>